Ya ayuhal ladzina amanu, taqum Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasa, taqum rabbakumul ladzi khalqakum min nafsi wahida Wa khalqa minhaa zawjaha Wa basta minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taqum Allahan ladzi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allahi kana alaykum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سريعاً يصلح لكم معالكم يفر لكم ذنوبكم وما يبت إلا الله ورسوله فقرفاز فوزا ضئما فاين صدق الهرير كتاب الله وخل هدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار nasharul muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita kembali bermajlis kembali kita akan membaca kitabul ilm karya Asy-Syeikh al Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala kemudian ada sedikit ralat yang belajar sebelumnya atau kemarin dari kitab tauhid yang kita menyebutkan tentang atafnya atau tauhid kepada syahadat Allah ila ilallah bahwa maknanya itu satu tidak ada perbedaan. Kemarin kita menyebutkan bahwa yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Maka ini keliru. Yang betul adalah tauhid dan syahadat Allah ila ilallah maknanya satu. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dari Pemasan kita, kitab al-il. Diantar sesuatu yang harus dijauhi. Bagi seseorang yang menuntut ilmu. Atasadur qablat ta'ahul. Tampil. Ya. Sebelum waktunya. Tampil sebelum. Ahli. Ya. Dia Belum menimba ilmu dari ahlinya, kemudian dia sudah tampil sebagaimana atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah baru saja mengenal al-haq, baru saja meninggalkan lembah hitam, kemudian dia sudah tampil di mana-mana. Nah, seperti ini, ya, seperti buah-buah yang di Belum waktunya masak, tapi dipaksakan untuk masak. Nah, di sini belum menyebutkan. Mimi dibuah al-haqro minhu ayat Ayyata tsadd, ayata saddara talabul ilmi qabla ay yakun ahlan litasadduri. Dari apa yang wajib untuk dijauhi, untuk dihindari darinya dia muncul atau tampil dari seorang penuntut ilmu sebelum dia menjadi atau sebelum dia memiliki ilmu yang mapan, kemudian litasadur, ini diriku, ini saya, dan seterusnya. Apalagi ketika dia tampil Allah mestihan, ta dirintahkannya perulama, dikucilkannya perulama, kemudian dialah yang menganggap dirinya lebih daripada para ulama dan ini banyak terjadi semangatnya seseorang menuntut ilmu kemudian setelah itu dia tampil seperti perulama yang kemudian merendahkan, menghinakan yang lain li'annahu idha fa'ala zalik, ka'nah ala umurin Karena jika dia melakukan hal itu. Ya. Tampil sebelum matang itu tadi. Maka ini sebagai dalil. Ala umurin. Atas beberapa perkara. Al-amrul awal. Kata Syekh bin Usaymin. Perkara yang pertama. I'jabu bin Nafsih. Dia merasa ta'ajub terhadap dirinya. Ta'ajub. Nah, seluruh perkara dibuka sama dia. Dan saya pernah dapati orang seperti ini. Sebenarnya masalah itu sudah kita pelajari. Tetapi ketika dia datang, siakan akan kita belum mengenalnya. Sehingga dia urai ini, urai itu dan sebagainya taajub terhadap dirinya ya Allah mustahaituta tafaddara fa yara nafsuhu alimul alam yang mana ketika dia tampil tadi dia melihat dirinya dia orang yang paling berilmu ya dia yang sudah paling berilmu tidak rendah diri, tidak tawadhu. Sebagaimana mereka menyebutkan bahwa semakin berilmu semakin dia tunduk. Seperti tadi kata mereka. Semakin berisi semakin merendah diri. Ini tidak ya, baru sedikit ilmu yang dia pelajari, ya, seakan-akan dialah yang paling hebat dari yang lain. Ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-amr tsani, perkara yang kedua, ketika tadi tampil sebelum dia matang di dalam menuntut ilmu atau sebelum dia menguasai annadzali ya dulu ada adami fikhihi wa ma'rifati umur. Bahwa itu menunjukkan dia tidak faqih dan tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu perkara li'annahu idza tasaddara rubbama yaqawil am bi la yastathil karena jika dia tasaddar muncul timbul ya tampil Bisa jadi dia terjatuh dalam suatu perkara yang dia sendiri tidak mampu untuk al-kholasumino, tidak mampu dia menanganinya. Nah, dia tidak mampu untuk menang... menanganinya, tidak mampu untuk membebaskan darinya. Ib an-nas izharauhu. Mufakkdar. Ared Alehi dari masail, ma'ayubin awaluh. Karena jika ada manusia yang memandangnya, apabila dipemandangnya melihatnya, ya dia sudah tampil seperti itu, sudah muncul, timbul, atau ketika dia didatangkan. Atau mereka manusia itu mendatangkan kepadanya beberapa perkara, beberapa masail, enam yang ketika itu dia tidak mampu untuk menanganinya, tidak mampu untuk menjelaskannya, menyelesaikannya, maka yubaynu awaroh maka akan tampaklah aibnya, akan terbongkar aibnya. Naam Baru belajar Sehari dua hari Baru pindah dari satu masjid ke masjid yang lain Ya bermodalkan imamah Dan lihya Naam Sudah berani Sehingga kita menjumpai Ada sebagian menyebutkan Ya, ketika naik di mimbar, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata apa-apa, hanya menangis di atas. Maka sebagian teman-teman maksudnya, Masya Allah, dia khusyuk katanya. Ya, sangking khusyuknya, dia menangis. Ya khusyuk di atas mimbar, sangking khusyuknya, menangis. Kemudian al-amru salis. Perkara yang ketiga. Atasadzara qabla. Qabla al-ta'ahul. Anhu idha atasadzara qabla ayata'ahal. Lazimahu ayyakula alallahi ma'alayaklam. Jika apabila dia tampil sebelum dia menguasainya maka pada umumnya dia akan berkata atas Allah malai alam apa yang dia tidak tahu apa yang apa yang dia tidak tahu bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan wanita tapi pakai sapu tangan enggak oh, apa-apa yang dilarang itu kalau langsung bersentuhan tangan dengan tangan kalau pakai sapu tangan enggak apa-apa Hari seperti itu. Mau pakai sapu tangkan, mau pakai apa, kalau sudah menyentuh perempuan dengan sengaja, itu ancamannya keras. Ya, kata Nabi S.W.T. ditusuk kepalanya dengan jarum itu jauh lebih baik. Itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian dia membolehkan berjabat tang dengan. Kebanyakan ingat alasannya pakai kostangan atau pakai kain. Masya Allah. Pacaran Isilangi, boleh tak? Ya boleh, karena ada silangannya. Ya, jauh jauhan, jangan dekat-dekatan. Itu sudah 200 watt itu kalau seperti itu. Sedikit, tidak mungkin jauh jauhan. Ya, Semakin lama, semakin baik. Kayaknya konflik. Nah, kemudian dia mau mendekat-dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berdua menangkap ketiganya syaitan. Walaupun dinamakan adat islami tidak berbuat apa-apa. Allah memustahani mendekati hal-hal yang seperti ini yang diharamkan. Karena al-ghalib anna man kana hadza qasdoh anna hu layubali wajib ala kulli ma thila fa yakhasiru ala Allah azza wa jalla bina'ilmin karena mayoritasnya kebanyakannya bahwa apa yang menjadi tujuannya Andahu Layu Bali, dia tidak peduli. Konya apa yang dia inginkan, seperti itu, sudah seperti itu yang diinginkan. Dia tidak peduli dengan yang lain. Dan dia akan menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya. Maka kalau kondisinya sudah seperti ini, ini membahayakan agamanya. Membahayakan dinnya, dan dia berucap atas Allah subhanahuwataala tanpa dibarengi dengan ilmu. Malu kalau dia menjawab tidak tahu. Ketika ditanya, malu untuk mengucapkan saya tidak tahu. Sehingga apa yang disampaikan dari berbagai masalah. Semuanya dijawabnya Menurut hemat saya Seperti ini Nah menurut pendapat saya Seperti ini Allahul Musta'ad al. Ini yang Yang ketiga Ya, Dia berkata Atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa Diberi dengan Al-ilm Kemudian perkara al-amr rabi perkara yang keempat yang tadi tampil muncul sebelum dia menguasai annal insana idza tasaddara fa innahu fil walid la yaqbalu sesungguhnya manusia jika dia tampil maka Kebanyakannya dia tidak menerima al-haq. Ya sudah jadi dai kondang. Sudah di mana-mana dia mengajar manusia. Ketika diberikan kepada hak, yang al-haq. Yang al-haq ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini diamalkan. Atau diakini layak berul-ul-haq. Maka susah untuk diterimanya berbeda dengan orang-orang yang memang kosong, tidak punya ilmu agama. Ketika diberikan kepadanya ilmu agama, maka paling tidak dia tidak menolak. Tidak membantah. Oh seperti itu hukumnya, iya. Sekalipun dia belum mampu untuk melakukannya. Tetapi paling tidak dia sudah menerima. Tapi yang seperti ini ketika disampaikan bahwa yang seperti itu salah. Oh ini... Kata syeikh kata guru saya boleh kok susah ngil orangnya. Ya apalagi yang pernah belajar di pesantren setahun dua tahun kemudian dia ya tidak mengetahui dalil dalilnya yang sahih hanya mendengarkan dari kalam kalam gurunya yang terakhirnya pokoknya kalau sudah pokoknya susah. Apalagi kalau mengatakan Sudahlah Nanti di akhirat baru kita lihat Siapa yang benar dan siapa yang salah nah, Ini sudah susah Kalau sudah di akhirat baru dilihat Berarti tidak yakin dengan Al-Quran Al-Karim Al-Ahadih Di sana Sudah diterangkan jalan-jalan kebenaran Kemudian di masih dia belum yakin Di akhirat baru kita lihat Amin Lainya dengan besifih, anak itu, jika kau walau kanam al-hak, kanahadilin ala anhu layyabi alim. Karena dia menyangka dengan kebodohannya, dia menyangka dengan kebodohannya diberikan al-hak, ya, maka al-hak itu disangka dengan kebodohannya menjadi tidak menjadi al-haq. Apabila dia tunduk kepada selainnya. Walau kan ma'al-haq. Sekalipun yang selainnya itu dia di atas al-haq. Susah untuk menerima. Susah untuk men tunduk kepada al-haq. Kalau kondisinya sudah seperti ini diberikan al-haq, mental al-haq itu. Maka ini sebagai bukti bahawa dia bukan orang yang memiliki ilmu ilmu agama nah, diberikan al-haq dianggap sebagai al-baqin sementara al-baqin dianggap sebagai al-haq yang ukurannya kebanyakan manusia ya seluruh manusia, manusia memperingati, itu, memperingati itu kok tak boleh Ya, Dia melihat kebanyakan manusia Melihat kondisi manusia Mereka mengamalkan itu Dan akhirnya dia pun menggap itu sebagai tolak ukur kebenaran Ini yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu Dia tampil sebelum menguasai Kemudian yang terakhir. Dari hal-hal yang harus dijauhi bagi perusahaan ilmu. Seudon. Berburuk sangka. Nah, ini juga harus dijauhi. Semuanya penyakit. Susah kita mendapatkan ilmu. Kalau ada pada diri kita seudon. Sedikit berburuk sangka. Sedikit berburuk sangka. Harus kita hindarkan seperti ini. Dan bisa terjadi permusuhan antara satu dengan lain karena seuton. Maka tasya buat saya minat fayj buat alatolebel ilm al-habr min ayadun nabi gairih nonansyian. Maka wajib atas penuntut ilmu untuk menghindari dari berburuk sangka kepada yang lainnya dengan buruk sangka yang buruk sudah Allahun musta Mislu ay yakul seperti dia mengatakan laimata sadda hadza illa riya'ah tidaklah dia ini bersedekah melainkan karena riya'ah Ya, dia tidak bersedekah, katanya. Melainkan ketika bersedekah ini riak. <tik> Belanyal <tik> ko atolib hada soal illa riyan liya arifannu, talibun fahimun. Tidaklah seorang penuntut ilmu ini menyampaikan suatu pertanyaan, melainkan dia riak agar diketahui. Lihat orang agari kata bahdia salibun fahim dia seorang penuntut yang sudah paham seuzon. Ya setiap orang melihat kepada yang lain kebaikan selalu dikomentari. Ya berbuat baik sedikit dikomentari berbuat banyak kebaikan juga dikomentari Jadi serba salah. Baru komentarnya komentar yang buruk bukan komentar kebaikan, komentar keburukan. Wakal munafikun aidaat al mutasadik min al mu'minin bishodakoh. Jadi adalah orang-orang munafik apabila orang-orang mu'minin bersedekah dengan sedekahnya, dia datang membawa sedekah. Idahkanat kasiroh, kalu apabila sedekahnya itu banyak, kalu muraiun, maka orang munafikin mengatakan wah oh itu ingin diidhat, ingin dilihat, ingin dipuji, munafik. Jadi ada seorang mukmin yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, maka dia mengatakan wah oh itu sedekah itu ingin di riya dimiliki lihat manusia Wa idza kanat qalilan qalu innallahu ghani an sadaqah hada an Jika ada seorang mukmin yang datang membawa sedekah tapi sedekahnya itu sedikit maka mereka mengatakan Allah itu maha kaya Allah itu tidak perlu dengan sedekah yang sedikit ini. Nah ini ciri orang munafik seperti ini kondisinya kebaikan sedikit, kebaikan banyak tetap selalu dikomentari dan dikomentari dengan komentar yang buruk. Ini sifat munafik yang selalu seudon, berbuk sangka, sedekah kebaikan yang banyak dikomentari buruk. Sedikit sedikit komentarnya juga buruk. Jadi tidak ada jalan. Semuanya buruk. Ah ini orang, orang munafik seperti ini kondisinya. Kama qala Allah anhum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam surah At-Taubah ayat 79. Al-Ladin yelminzun al-Mutawieen min al-Mu'minin, fi al illa jhudhum, fasqarun minhum, sahir Allah minhum, walhum adab alim. Dan orang-orang yang suka mencelah. dari kalangan mukminin yang mereka suka rela di dalam bersedekah ya orang-orang munafik yang mereka mencela orang-orang mukminin yang suka rela bersedekah dan orang-orang yang tidak bisa untuk bersedekah kecuali sesuai dengan kesanggupan mereka fas mereka juga orang, orang munafik ini menghinakan ya orang-orang yang bersedekah dengan sedikit itu tadi ya yang bersedekah banyak dikomentari yang bersedekah sedikit dikomentari maka sahirallahu minhum maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya ucapan-ucapan mereka tadi yang buruk, keinginan mereka Allah akan membalas dan bagi mereka azabun ali siksaan yang pedih nah maka bagi kita penuntut ilmu yang mau mengikuti jalannya salat Maka kita menjauhi yang namanya seudon, prasangka buruk. Karena hati manusia itu berbolak balik. Ya tadinya baik, bisa jadi menjadi buruk. Karena dipengaruhi ini, dipengaruhi itu. Karena ada ucapan ini, ucapan itu. Kamanya mendengar ucapan istrinya, ya. Kemudian menjadi tidak baik karena gara-gara istrinya dia belum proscek maka hati-hati ya hati-hati yang seperti ini, kadang ya bisa istri, bisa suami, ketika membahas di rumah, bisa terjadi atau kadang permasalahan anak-anak sama-sama anak-anak atau dengan yang lainnya menjadi besar ya atau permasalahan orang tua Kemudian anak-anak mengetahui Sehingga anak-anak dengan anak-anak juga seperti itu kondisinya Atau sebaliknya Urusan anak-anak menjadi besar Terhadap orang tua nah, Ini harus diselesaikan dengan cara yang baik Jangan langsung su'udon ya, Berburuk Berburuk sangka. Karena dari sinilah syaitan akan masuk ya, Tidak senang melihat Al-muslimun mereka bersatu padu Mereka koko di atas Al-Hab Tapi dia masuk Lewat jalur-jalur itu tadi Lewat anak-anak Lewat istri Atau lewat suami Atau lewat tetangga-tetangga yang lain Atau lewat pembantu Bisa jadi Kalau ada satu pembantu Yang dia membantu di rumah ini Kemudian Dia, dia cerita dengan yang lain Allahumma astana atau kepada siapa dia bergaul, penjual sayur umpamanya, ya, dia bermasalah dengan tetangganya sama-sama halusunan semua dia unek-uneknya keluarkan kepada penjual sayur atau lele lele dikeluarkan semuanya penjual-penjual pentol itu. Kemudian akhirnya, eh, eh seperti itu masalahnya. Kemudian timbul ini, timbul itu seudon lagi. Ayang seperti yang harus dijaga. Jangan sampai masalah-masalah kita keluar di orang-orang yang seperti itu. Kemudian, wah uh, ternyata mereka itu bercadar, tapi sejuta masalah di dalamnya. Allahumma astaghfirullah. Ah seperti ini kita berhati-hati. Bicara sama yang lain, ya. bicara yang baik-baik aja. Tidak usah yang yang tidak enak didengar itu. Itu ditutup aja itu Nah cerita yang baik-baik saja yang disampaikan yang buruk-buruk itu ditahan stop jangan yang keburukannya terus dimunculkan apalagi kita ini dalam satu komunitas jadi satu yang salah seperti tentara jadi satu yang salah dianggap satu satu peloton atau satu grup atau satu batalion itu salah semuanya tidak mau peduli itu semuanya bercadah dari sana oh, sudah semua seperti itu kondisinya mereka jadi jangan memikirkan tentang diri tapi ini untuk seluruh semuanya jadi ketika satu yang melakukan itu akan mewarnai seluruhnya semua kita kenali tuan mereka itu pakai lehia bajunya seperti itu istrinya begitu Akhirnya, ungkapan satu ini Bahkan bukan kita saja Saat dunia kena Ya, seluruhnya kena Dari kita yang memunculkan pertama Nah, ini termasuk Hal-hal yang harus kita jauhi Nah, jangan masalah-masalah yang buruk itu Diungkapkan kepada orang lain Tidak bisa memberikan solusi terlebih kepada penjual-penjual atau kepada tetangganya yang tetangganya ini ya yang tidak tahu menahu kemudian diberitahu oh itu begini dan begini nah, jangan, apa ini dihindari dihindari sejauh-jauhnya ya sejauh-jauhnya paling tidak kalau ada masalah seperti itu Ya, sampaikan kepada pengurus yang berwenang menanganinya. Jangan terus apa yang curhat kepada yang tidak membuat masyarakat semakin baik tapi semakin runyam. <tuh> Aku kata Syabnu Samin, Fa'iyyaka wa suudon. Wassalamualaikum. Maka hati-hati engkau dari berburuk sangka. Biman zohiru al adadah terhadap orang yang zohirnya itu orang yang adil, orang yang baik. Ya, walaupun di dalam hati kita ada, tapi ditahan, jangan ya berburuk sangka. Tahan. Kita bersnudon. Walau perko, baina antara dunia zaman sejern bimali mikau bismilik, tidak ada bedanya antara engkau berbuat sangka, eh, bersangka dengan sangka yang buruk Terhadap pengajarmu atau kepada sahabatmu, teman, zamil. Final wajib, final wajibah isanu don biman. Dohiruhu al-adalah Maka yang wajib kata Syeikh Nusaimin berhusnul don, berbaik sangka terhadap orang yang dohirnya baik, adil. Ya, yang dohirnya kelihatannya masya Allah baik, ya, kita berbaik sangka Husnudon. Jangan suudon. Ama man zahiru wa iru al fala harat ayakunak di nafsiq su al zonbih. Maka adapun yang zahirnya, nampaknya dia ini orang yang tidak adil, tidak jujur. Maka kata saya, tidak mengapa di dalam dirimu su al zon dengannya. Lakin madaliq alaika antat hakok nafsik Menghadar al-Waham. Tapi bersama dengan itu, ya Engkau memastikan, ya dipastikan dulu, apakah betul atau dah dicek dulu, sehingga hilang dari dirimu itu tentang al-Waham dari keraguan-keraguan tu. Dicek dulu, apakah betul orangnya seperti ini? Dipastikan. Setelah memastikan, oh, ya ternyata orang ini memang tidak baik. Ya, Orangnya tidak baik. Lianna badal nas koriyasi udzun mabinan alawah min qadip lahaki kotorah. Karena sebagian manusia dia sungguh berbulu sangka terhadap seseorang yang dibangun di atas waham. Ya, Yang tidak jelas masih Waham Kasih dusta Lah Haji Kotalau Tidak ada kepastiannya Tidak ada hakikatnya Nah jadi dipastikan dulu Diteliti dulu Apakah betul orangnya itu Seperti itu kondisinya atau Tidak Nah jangan sampai Ternyata Buruh sangkanya itu dibangun Di atas kedustaan Apalagi menamakan dirinya agama Mengatasnamakan agama Nah kita ber, berhati-hati Nah selalu ada pada kita Fusnudon Nah ini yang harus dijauhi Bagi penuntut ilmu Dan bagi muslimin umumnya Nah harus dijauhi sejauh-jauhnya Agar kehidupan kita kehidupan yang baik, Dalam antar satu dengan lainnya, ya selalu ada komunikasi yang baik, bukan komunikasi yang tidak baik. Sehingga terjadi pergesekan antar satu dengan lainnya, menjadikan akhirnya satu dengan lain seling menjauh. Masih tersisa sedikit stang lebar, tapi waktu sudah habis. Nam. Waktunya azan Maka Ini yang harus kita perhatikan Pejal Apa tadi yang harus dijauhi? Pejal Apa artinya? Nah Tampil sebelum waktunya Yang kedua Nah, nah itu harus harus dijauhi Sekiranya ngantuk tadi Barukul Afiq Saya berjini Jatakumul Khair Barukul Afiqim Sampai jumpa di hamdika Syahiru Allah Ilhamatul Ulaikum Tafadzalu Hufudakumul